În limba măgarul Leneș. A fost odată ca niciodată un comerciant care locuia într-un mic sat. El facea comerți cu diferite bunuri la piață pentru bani. Comerciantul avea un măgar. Obișnuia să pună saci cu marfă pe spatele măgarului și să meargă la piață să o vândă. Comerciantul avea mare grijă de măgarul său.